1 Epistolă către Corinteni a Apostol Pavel. Capitolul 1. Pavel, chemat apostol lui Isus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele sostene bisericii lui Dumnezeu care este în Corint, celor sfințiți în Isus Hristos, celor numiți sfinți, împreună cu toți cei ce cheamă numele Domnului nostru Isus Hristos în tot locul și al lor și al nostru ar vă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos! Mulțumesc totdeauna Dumnezeului meu pentru voi, pentru carul lui Dumnezeu dat voi în Hristos Iisus, căci întru El v-ați îmbogățit de plin întru toate, în tot cuvântul și în toată cunoștința. Astfel mărturia lui Hristos s-a întărit în voi, încât voi nu sunteți lipsiți de niciun dar așteptând arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care vă va și întări până la sfârșit ca să fiți nevinovați în ziua Domnului nostru, Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu prin care ați fost chemați la împărtășirea cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru, Iisus Hristos, ca toți să vorbiți la fel și să nu fie dezbinări între voi, ci să fiți cu totul uniți în aceleași cuget și în aceeași înțelegere. Căci, frații mei, despre voi, prin cei din casa lui Cloie, mi-a venit știre că la voi sunt certuri și spun aceasta să fie că fiecare dintre voi zice, Eu sunt al lui Pavel, iar eu sunt al lui Apolo, iar eu sunt al lui Chefa, iar eu sunt al lui Hristos. Oare s-a împărțit Hristos? Nu cumva s-a răstignit Pavel pentru voi? Sau fost ați botezați în numele lui Pavel? Mulțumesc lui Dumnezeu că pe niciunul din voi n-am botezat decât pe Crispus și Pegaius, ca să nu zică cineva că ați fost botezați în numele meu. Am botezat și casa lui Ștefana, afară de aceștia nu știu să mai fi botezat pe altcineva. Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu înțelepciunea cuvântului, ca să nu rămână zadarnică crucea lui Hristos. Căci cuvântul crucii pentru cei ce pierde este nebunie, iar pentru noi cei ce ne mântuim este puterea lui Dumnezeu. Că scris este, pierde voi înțelepciunea înțelepților și știința celor învățați voi nimicii -o. unde este înțeleptul, unde e cărturarul, unde e cercetăturul acestui veac, au n-a dovedit Dumnezeu nebună înțelepciunea lumii acesteia, căci de vreme ce într-o înțelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înțelepciune pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii fiindcă și iudeii cer semne, iar elinii caută înțelepciune, însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit pentru iudeism inteală, pentru neamuri, nebunie, dar pentru cei chemați și iudei și elini, pe Hristos puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că fapta lui Dumnezeu, socotită de către oameni, nebunie, este mai înțeleaptă decât înțelepciunea, lor și ceea ce se pare ca slăbiciunea lui Dumnezeu mai puternică decâtăria oamenilor. Că-și priviți chemarea voastră, fraților, că nu mulți sunt înțelepți după trup, nu mulți sunt puternici, nu mulți sunt de buneam, ci Dumnezeu și-a ales pe cele nebune ale lumii ca să rușineze pe cei înțelepți, Dumnezeu și-a ales pe cele slabe ale lumii ca să le rușineze pe cele tari, Dumnezeu și-a ales pe cele de neam de jos ale lumii, pe cele nebăgate în seamă, pe cele ce nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, ca niciun trup să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Din el, dar, sunteți voi în Hristos Iisus, care pentru noi s-a făcut înțelepciune de la Dumnezeu și dreptate și sfințire și răscumpărare, pentru ca după cum este scris, cel ce se laudă în Domnul să se, se laude.